Igen, mondta, hogy ő, ő szeretne az egész világtól elnézést kérni azért, amit az amerikaiak az nagyon-nagyon komolyan vette azt, hogy ő, hogy ő amikor a világot járja, akkor ő annak az országnak a nagykövete, és ő, próbált jobb benyomást tenni, mint amilyet a, a busz. Én is jártam Magyarországon, és most kérek elnézést a fél órás csúszásért, bár én nem vagyok, az az ember, meg nem vagyok a zenemás -e. egyébként George bush én is utálom, mint a szart. Lát, kérjem, Mind, bocsánatot, de az, aki amerikai, ez nekünk nem ez egy feladatunk. Aki rászavazott, az a ja, jó, de egyébként... Ezt nagyon én... megvitattuk, hogy tök jó lett volna, hogyha az amerikai elnök választásom az egész világ szavazhatna, mivel nagyon keményen érinti a világ egészét szét ki az amerikai elnök, és hogy mi a gyarmatok is szavazhatnának, akkor ami egészen más eredmény jött volna, például nem bus választották volna, meg valamit Az az érdekes. Miatt, ha el az a felvetés, hogy aki nem szavaz, az utána ne de ki Ha a magát a szavazásból, ha a magát a népszuverenitásból, akkor utána fogja be a popáját, legalább nég éven keresztül, mert ő, ő, ő nem tett semmit akkor, amikor lehetett volna. Én meg valahogy pont fordítva gondolom. Azt gondolom, hogy az, aki részt vett a szavazásban, az hozzájárult ennek a rendszernek a működéséhez, az ne pofázzon. Az ne pofázzon, aki a parlamentben lévő bármelyik pártot támogatta a szavazatával, azután a négy ének keresztül fogja a pofáját, mert őt már képviselik. Pofázzon mindenkit! A basztály, a, aki, a, aki nem szavazott, azt nem képviseli senki, ő továbbra is popázza, mert nem beszélsz a képviseleti szisztémában. Megjegyzem, hogy ha a szavazólapon lenne egy olyan ilyen kis kocká, vagy négyzet, amit be lehet ikszelni, hogy elmentek ki a kurva anyátokba, akkor azért sokkal többen mennének el szavazni. De miért ilyen opció nincsen, de miért nem egy sokkal ember otthon maradnak? Miért nem kéne megalapítani a pártot, amelynek az a neve, hogy elmentek ki a kurva anyátokba? De sokkal hosszabb néznek lehetne ez a rövidítése. És, és az a párttal azt hiszem, be lehetne jutni a parlamentbe. De talán akár még a bársaly szépen is. Jó, aztán mi csinálnának a parlamentben azért. Ki kéne találni? Hát először is kivezettet az összes többit a kurva anyjába. <gül> aztán az egészet én aláknáznám, és... De a Dávid, mielőtt még rátérnénk erre a amerikai előadóra, aki a tizedik helyezett a listánkon. És nem szereti George bush -t. És nem szereti George Bush, mint oly sokan. Kérlek, kitaláljátok, hogy ki az enyiből? Most mit mondjunk? Voltak olyanok, akik voltak a koncertped, és hallották a bocsánat kérését pedig. Ja, és ő volt az egyetlen amerikai áldó, ez elég sok kimenteláról az országban. Bon Jovi! <hállt> <hállt> bon, Jovi az, <hállt> bon Jovi az ne, ne kérjen elnézést semminek a nevében. Én nem hallottak a kérdés, ki kérj elnézést Bon Jovi nevében. Kérem le! A George Bush miatt adom be ezt a szét a közelkeletet. Szóval so, a Dávid az, az készített egy az egész vízzenét felölelő e, e, személyeltető ábrát. Ugye most kérek elnézést, hogy e, látványát tekintve igen próger, ugyanis még csak abban a fázisban van, hogy nagyjából feldolgoztam a könyvzene e, leszármazási fáját, vagy család fáját. De ez még vizuálisan ez még nem, nem az igazi, ezt ti is látjátok, az aria, a betű típus, az elég sok mindent elálló, mert ez minden az a, a lényeg, hogy, hogy ez egy embertelen munka, és ilyen nincs. Gondoltam, hogy csinálok egy pólót, mert én ugye pólókat szoktam csinálni, pólópokról, ez nem volt <gül> és uh, már nem rendelhetek karácsony, jövőre még ide. és uh, kerestem a hogy mert ugye a legegyszerűbb az, hogyha az ember ellopja valaki másnak a munkáját, akkor nem kell dolgozni, viszont lehet vele pénzt keresni, és ilyen nem volt. Olyan van, hogy mondjuk a, a rock ág megvan, vagy, a, vagy a, a diszkó, nevezzük most funknak, de de olyan, amire az egész zene rajta van a születésétől kezdve, az utolsó, legelbaszottabb, elbúrjánzottabb alműfajig olyan nincs. Úgyhogy meg kellett csinálnom, és nagyjából egyenlőre így néz ki, még látványált tekintve nulla. Azonban, hogy kisebb ágak nem kiolvashatóak, mert annyira elmosódottak. Meg el. tudunk belezoomolni, ha jól tudom, a modern technika az sorákra képes. Zúnaját beolcsászta be egy kicsit. Biztos, hogy csupája baszott dolgok származik belőle. Addig is, amíg a zúna elás megtörténik, az az érdekes, hogy a legtöbb forrás, illetve majdnem mindegyik, illetve az összes oda vezeti vissza a könnyű zenét, amikor a rabszolgák találkoztak a fehérek hangszereivel. A, addig ugye a, a zene az egy az egy nagyon-nagyon hosszú hagyomány volt Európában, a fehér embernél, egy nagyon-nagyon jól kimunkált, ezt nevezzük ma komoly zenének, és, és annak olyan hagyomány voltak, amit a fehér ember nem tudott átugrani, hiszen nagyon komoly erőképzettséget igényelt azt, hogy azt műveljék, és drága hangszereket. Ezért kevesebb kiváltság volt, és erre, erre rájöttek, egyszer csak találkoztak az afrikai fekete rabszolgák, akiket Jamaikával meg Amerikából behurcoltak. Ezekkel a hangszerekkel, meg elkezdték a saját nyomorukat, szenvedésüket és feszültségüket megénekelni, meg lekopogni, meg, meg minden. És, és ebből született a komoly zene. Tehát innentől kezdve van az, hogy nem egy ilyen akadémikus valami, hanem, hanem a tiszta a... Könyv a szív, igen, a könyvzenet. Most az, az érdekes, hogy azután jött egy zeneszerző, úgy hívták, hogy George Gershwin, És az, az amerikai rabszolgáknak a zenéjét ö, beemelte a kulturális kádomba, És ö, a Görsvin az tulajdonképpen a rabszódiáinak, meg az operáinak a tárgyává és az alapjává tette azokat az afrikai eredetű törzsi ritmusokat, amelyek ö, addig teljesen száműzve voltak a magas kultúrából, vagy nincs is fogalmazok, hogy a száműzve nem volt előttük megnyitva a magas kultúrának a, a terepe. É, hát, kez, é, nagyobb, de ugyanilyen homályos. Nagyobb, sajnos. Mindenesetre van belőle egy vektoros verzió, ez megnyugtató, és ez egyszer túl és megfogjátok a vásárolni, mert kurva jól fog kinezni. De ez még nem most van, ez egy jövő idő. Szóval, ö, szóval hogy Görcsén volt az, aki a komoly zene tárgyává tudta tenni a rapszolgáknak ezt a ezt az arató énekét. Vagy hogy fogalmazott, Tehát amikor a rapszolga kint van a gyapotültetvényen és szinte hallod ahogyan csörögnek a láncok rajta meg szinte hallod ahogy énekelnek és így ez így visszaköszön millió és egy formában elsősorban a komoly zenében és nem lehet léhatni, hogy az egyetlen az egyetlen komoly zenei jelentősen komoly zene komponista, az Egyesült Államokból az igen ja, Ez egész jó, jó volt a feliratot. De még mindig elképesztő a részletes. Na most mindenki bele fog kötni, de ez nem érdekel, mert ugye nem hiszek a demokráciában. Megmutattam egy csomó embernek, aki szakértőnek számít egy-egy területen, és senki nem mondott rá semmit. Tehát nem azt mondták, hogy te hülye vagy, ez el van baszva, hanem mondtál, mondtam, hogy ezen dolgozom, <coughs> Mondták, hogy jó, jó, külde, wow. ezt, külde ezt a grafikát, átküldtem, wow. és utána nem kaptam semmilyen választ. Tehát egyszerűen így, le, így le, lekapcsolt az agyuk valahogy, úgyhogy voltam, hát így fő, javarészt a wikipédiára vagyatkozni, ami egyébként meglepően részletes, még a legelcseszettebb a stílusoknál is, amiket így már az ember tényleg így soha életemben nem hallottam. Country rap! Christian rap! <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Hát minden elfejzést meg van. egyébként. A legszörnyűbb az egészen az, hogy a, a, egy darabig egész jól követhetők a, a stílusok, és aztán pedig elkezdenek olyan módon így össze, elkezdtük őket házasítani, és azért jellemzően a 90-es évek után, tehát inkább 2000 felé történt, hogy már, már gyakorlatilag nincsenek tiszta stílusok, és a, semmilyen előadó nem játszik tiszta stílus, hanem mindenki legalább öt különféle dolgot vagy. Power More the revival. New wave of new wave. Jó, hát föltelás. <gül> <gül> Diszkópoló. <gül> <gül> Még az a legjobb, hogy van az Itala Disco, az Itala House, ami leginkább Japánban megy. Tehát, hogy olyan, olyan európai előadókról beszélünk, akik Európában nem ismernek, Japánban meg zabálják őket. Tehát úgy résznek, hogy csak ott zenélnek, Európában nem bennek fellépni, mert annyira szarunk csinálni, de japánok azok olyan perverz állatok, hogy erre gerjednek. Szóval, szóval görsing volt az, aki, aki a magas kultúrába beemelte a rabszolgáknak a, a szerves zenei világát, és aztán, aztán a könyüzene világa is kitermelte azt az embert, aki Görsünnek az örökébe lép, és aki ezeket a ritmusokat, ezeket a, ezeket a zenei elemeket a saját korszakába, meg a saját műfajába, meg a saját világába be tudta emelni, és ez nem más, mint mobi az Egyesült államokból, a tizedik helyről. Igen. 65-ben született, szóval nem egy mai csirke. Ö, jellemzően 30-as éveiben futott be, és ö, korábban ő, tehát ez a, a, a pályája elején teljesen más művelet, mint a pályája csúcsán, amikor befutott, de a jellemzően, amivel ő befutott, az már egy ilyen nagyon ilyen nosztalgiázó, kicsit, kicsit öreges popzene, olyan, olyan Meglepően nem is az, hogy ére, de, de talán igen. Szóval uh, nem, nem, ilyen, nem ilyet várnánk Popzenen címén, amit ő, amivel ő nagyon robbantott. Szerintem a Préja album volt neki a, a, mindenképpen a legnagyobb sikere. Nem azt mondom, hogy az a leg, legjobb, amit csinál, de hát az, amit ott tett, azt a falat, amivel aztán így letarolt minden. Mert a Préja előtt igazából a Mobi nem volt világhírű. A Break megelőzően a, a, a, meg a Mobi. Az egy, euh, az egy ilyen réteg technó előadott port, kb, vagy valami. Bank, bank. Tök bankos dolgai hát, ilyen rév. Féle, Magyar, az, volt, az, az az érdekes a mobiban hogy nagyon nehéz meghatározni az faját a, a Play című lemez, az nagyon egyértelműen ezekre az ilyen ilyen déli rabszolga ar aratóénekeknek a világára hajazz. de Cosplay meg spirituális bele be csúszik filomban, de azért persze meg, megütve ezzel a high-tech szinti top, amit a háttér sugallott a városban. Szóval, abból a közegből, ahonnan ő jön, azt hiszem New Yorki talán, vagy nem? Mindenképpen káti party. Nem tudom, szinte a... biztos, hogy New Yorki. Mindenképpen parti. Mindenképpen amerikai. Szóval, hogy ahonnan ő jön, ugye, onnan nagyon nehéz lenni a természet szintjére, tehát a hangszere is, amiket használ, azok, azok high-tech dolgok, és ettől a zenéje is gépizene rengeteg szemplerezés, meg remixelés, egyébként mindenféle embereknek készített üzenéket, meg remixelt, mit tudom én, David bowie is például, meg meg N' el nem hogy ki mindenkivel dolgozott együtt, meg nem tudom, Public enemy. szóval így Madonna. Madonna, igen, lehet. Nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a műfaja a mobinak, mert rengeteg irányba kalandozik. Tehát egy egészen nyers rock zenit is szokott játszani, de ugyanakkor viszont nem állnak tőle távol ezek az ilyen hát a kauzós, a két, meg, meg, meg a, a, diszkó, is, szóra, a tisztok, diszkót is tud. Próbáljuk úgy összeválogatni az, azokat a számokat, amiket hallgatni fogtok, hogy a dobinak a, a életműve vagy a műfai spektruma az valamennyire feltáruljon. Most akkor hallgassatok meg egy olyan számot, amit kifejezetten a. a play címülemezen található kifejezetten ez az ilyen, ezekre az ilyen déli, e, ilyen teka spirituálékra, meg ezekre az ilyen New Orleans-i, <messz> <blue, messz> <blue, messz> igen, plusz, tehát ugye e, e, e, e, szinte látni fogjátok, tehát a, a, a, a play címülemez szinte az elejétől a végéig olyan, hogy látod, miközben már hallgatod az zenét, látod a rabszogákat, ahogy szedik a agyapotot és, és, és írasszáljuk, ez erre a ritmusra éppen. Trouble so hard O Lyme trouble so hard Don't nobody know my trouble for God Don't nobody know my trouble gone O Ly trouble so harm O Lyme trouble so hard Ooh, Lord, Trouble so hard Oh Lord Trouble so hard Don't nobody know Don't Na, hát, ilyet is ritkán látunk egy szártó, <höhöly> hogy nyugdíjezik. Tehát, hogy így azt mondja a fiataloknak, akik az ő zenéjére partiznak, hogy gyerekek egyszer ti is megdöglötök keserves körülmények között, és ö, nem kell gyűrölni a nyugereket, mert ti is azok lesztek. Mert hogy ö, az ember fiatalunk hovára nem gondol bele ilyesmi, Tehát így nem érdekelni, adjanak békén nyugerek, büdösek, löbdösnek a buszon, meg egyáltalán, meg ingyen élnek az én pénzemben, a hadékok, és így így, így kurva zabálják a farhátot. Ö, meg azt mondja, hogy itt vagyok én, és így, így, így fogok elpusztulni, és ott hallucinálok, és nézem a napreventét a tévében, és egy ilyen rettenetes, ez rettenetes nap. Tehát amit ebben a számban előre letített, az, az szörnyű, az empátiára keményen rámegy, arra, hogy, hogy, hogy így vek már észre, hogy mindannyian emberi lények vagyunk. Magulról tudni kell, hogy nagyon komoly, harcos a mindenféle jogoknak, Leginkább az állati jogokat szeretném, hogyha, hogyha így megszületnének. Tehát, hogy így azt mondja, hogy volt, volt az a kor, amikor a királyoknak voltak jogai, aztán lettek a nemeseknek meg az Slepjüknek, és aztán így a mindenféle vérzivatalos forradalmak után így lett a, a polgárságnak. Aztán egyszer csak így eljutottunk oda, hogy minden férfinak voltak jogai. Egyébként a világon még nem mindenhol van még továbbra sem a nőknek. Például Szaudarábiában nem vezethetnek a nők autót, meg nem szavazhatnak, megérnek. De hogy azért már a világ nagy részén, például a nők már, már majdnem mindent csinálnak, amit a férfiak. Nem mindent, mert például nem a az András út közepén, ezt nem szeretik. Na de, ö, és akkor azt mondja, hogy most már van a gyerekeknek is, és ez a kiparó szó, hogy, szól, hogy vegyük észre a nyugdíjasokat, és azt szeretné hogyha az állatoknak is legyenek, hogy szerint az és nincs egyedül vele, de én például eszem a nem. És azt mondja, hogy ez milyen dolog már, hogy személyben nézel egy állatnak, és azt mondod, hogy az én étvágyam az fontosabb, mint a te szenvedésed, és fogod és megölöd. És pedig van, én eszem húst, sajnálom, nem tudok erről lejönni, erről a tripről, de de egyetértek vele amúgy. Tény, hogy nagyon etikus módon él, nagyon sok szempontból. És az is tény, hogy nagyon-nagyon-nagyon erős személyiség, egy nagyon-nagyon-nagyon erős művészi vízió az, amit a, a mobi vállal és amit a mobi követ, és amihez tartja magát. Például ez a, ez a kép, ez egyrészt kivezet abból a ilyen gyoló életmódból, vagy gyoló életfelfogásból, ami az egész izé végnek vagy ennek az ezredfordulónak, ez az ilyen kurva nyomasztó, ilyen, ilyen, ilyen partiproli attitűdje. És így, így reflektáltat arra, hogy ez egyszer el fog múlni. És egy, egy nap majd, és az, ami a jövőben lesz, majd minden kifaszott nyugjánnak jut egy tévé, azon nézheti majd az aktuális tévéműsor, Már még nem halucinálja oda saját magát, meg a fiatal korát. És a, a sztori mégis tartalmazza a megváltást. Úgy a történet végén. Úgyhogy az egész egy egy nagyon keményen ilyen materialista, és egy nagyon-nagyon keményen ilyen kihúzalító, realista ilyen vízió, de a végét, a végére mégis egy, egy megváltás sztori válik belőle, hát irituálista váljuk. Vélekvándorlás így elég egyértelműen, nyilván szavat nélkül, de egyértelműen. Nekem az a lehet, hogy nem passzol, de az a kifejezés időt teszemről, hogy ilyen édes melankólia jellemző erre a számra. Szóval, hogy nem sírod el magad, olyan kellemes úgy hallgatni, kifejezetten jó, hogy feltölti az embert, de azért egyáltalán nem vidám, tehát így a még, még Mobyról még egy dolgot nagyon fontos elmondani, hogy ha mindenféle jogok, ugye ezt, ezt mondtam, mindenféle jogokért harcol, és például csinálhat egy olyan szervezetet, a, a, a, ahol azzal foglalkoznak, hogy ha te mondjuk egy amatőr filmes vagy, és nincs pénzed, vagy független filmes vagy, és nincs sok lóvéd, akkor viszonyú meg teher az, hogy a filmethez a zenét azt meg kell venni pénzélyes kiadóktól, és ezért létrehoztak egy olyan szervezetet, ahol egy így odamész, kikeresed a megfelelő zenét, és indjárt használhatod a filmethez, és nem fog senki jobb díjat kérni. És hogyha a film mégis mondjuk pedig fel, nagyon sikeres lesz kereskedelmileg és hatalmasat kaszál, akkor viszont megegyeznek veled, hogy abból meg nem tudom, én, hány százalékot te ráadsz nekik, és azt meg ilyen humanitárius szervezeteknek utalják. Szóval így a az annyira nem foglalkozik azzal, hogy ezzel a zene dologgal kaszáljon, hogy az hihetetlen. Tehát elképesztő kibaszott nagy művész a hobbi, és elképesztően te Tehát, hogy a, a egy lemezre üljen, 18, meg 22 számokat rak föl. Tehát, hogy így a a korábban azért megtanultuk, megtanultók, a legalábbis az életem nagyobb részében, hogy ugye a 90-es évekig bezáróla, vagy akár az ezzel fordulóig, hogy egy lemezen, hogyha nagyon, nagyon oda teszi magát az előadó, akkor van 13 szám. Tehát például a Jacksonnak a Thriller című lemezén, ami a legnagyobb példányszámban eladott albumból, azon 9 számban. Egy 9 szám eleget tudott ahhoz, hogy eladják valami, nem tudom én, 80 vagy 90 millió példányban, tehát annyira nem ízí, annyira nem, nem drámai, hogyha egy lemezen nincs több mondjuk 10 számnál. A Mobi az egy lemezt átlagosan olyan 20 számra kalibrál. És például, ha a Pré-t nézzük, akkor az nem olyan, hogy van rajta a 20 szám, és abból 5 jó, és ezt lehet a meg úgy, tehát, hogy vagy úgy vagy rajta, hogy halláshoz beteszem, hanem az egy konkrétan tökéletes album. Minden elemében tökéletes, és az nem csak a Prére vonatkozik, hanem a Pré óta neki legalább három lemeze. És és, és ez ebben az esetben egy ilyen már ilyen 120 számról beszélünk kb. Tehát ilyen olyan mennyiségű, olyan mennyiségű zenéről van szó, ami, ami négy lemezből semmilyen más előadó esetében nem jön össze. Tehát, olyan... Ez még önmagában nem jelentene minőséget, mert volt a Szőszeg Tendencies című fosztalicska zenekar, akik ilyen, nem tudom, talán volt, hogy havonta csináltak lemez, szóval így bementek a szúdióba, daráltak, és vették fel frangot, és is és ki. Tehát semmi értelme nem volt nyilván. Bobi azért nem ez a kategória, azt én. abszolút nem ez a kategória. Hogy igazából neki mindegyik száma egy ilyen misztérium. Tehát mindegyik száma azért kiált, hogy megfejtsen. Vagy azért kiált, hogy téged megfejtsen. Inkább így fogalmazok. Tehát azért kiált, hogy így lássa magát valahova mére, és ott dolgozzon benned addig, amíg, amíg föl nem dolgozod és meg nem változol ennek hatására. Nagy valami nagyon ilyesmi. Mert azt javaslom, hogy nagyon meg a Born rejténynek, azt hiszem annak a volt ez a szám, ami, ami a Mobinak a, talán az egyik legjobb szám, egyébként szintén a, a Play lemezen hallható. Ö, nem, nem, ez a 18, 18 lemezen hallható. És, és, és, és egyébként ez, ebben a számban is a, a rockzenei ritmus és a melankolikus tartalom vagy hangulat, az nagyon-nagyon erőteljesen és nagyon-nagyon intenzíven egészíti ki egymást. Nagyon nehéz meghatározni, hogy mi, a, mi az a műfolyamit a mobi művel, mert ö, a, úgy vesszük a, a ö, ö, ez a lemez, ez a 18 szívű lemez, ez ilyen, itt első, azért sokkal inkább a rockzenei ö, motivumok, meg a gitár az, ami a, a prémet viszi. Az eszmegelőző lemez, a play, az egyértelműen ezekből a spirituálékból indul ki, meg ezekből a... New Orleans-i gotspelekből, meg ezekből az ilyen rabszolgarítósokból, akkor az ezt követő lemez, a Last Night, az meg már sokkal inkább a diszkó irányába hajlik. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a bobby, -től, bobby -től semmiféle műfaj nem áll távol. ő neki van egy nagyon-nagyon-nagyon erős közlése, vagy egy nagyon-nagyon erős közlendője, és a műfajokat, mint ruhát veszi fel, illetve veszi le, és alkalmazza saját magára az adott műfajnak a keretrendszerét, egy albumerei, aztán leveti és fölvesz egy másikat. És, és igazából ettől még mindig is szervesen mobi marad, és meg tudja őrizni nem csak az identitását, vagy nem csak a folyamatosságát az ő de a rajongóinak a nagy részét is. Tehát így nem bukja el a diszkó lemezével, a rajongóit, meg nem bukja el a fehér zene, zenés lemezével, a feka zenés rajongóit, stb. stb. Igen, mert nem tisztán műveli ezeket a stílusokat, hanem, hanem nagyon finom a, mixeri, a, a nem lesz úgy rock, meg nem lesz úgy betár, hogy, hogy, hogy az ilyen, hogy mondjam, ilyen Iron legyen. Szóval nem, nem, nem annyira egyértelmű, hanem, hanem inkább fűszerező, nagyon sok fűszert használ, és nem, nem lehet tetten érni, hogy ő most hova tartozik, hanem mindig valahogy úgy, úgy kanyarod, mint egy folyó. Bár speciál engem egyébként egy ideje nem, szóval én, én lecsatlakoztam mobilról egy darabig szinte vallásos áhítattal figyeltem, de most már a, a, a, van egy ilyen diskos dolog. Ott nekem így lecsapta a biztosítékot. Nem abban, hogy az csak nekem nem jön be, tehát azt már így nem tudtam értelmezni. Lehet, hogy ilyen egyszerű vagyok, vagy hülye vagyok hozzá, és így, így, így kerestem, hogy ez, de most hol van, vagy most ezt miért csinálta vele, és nem értettem, hogy... hogy Mit kéne érezni, én azt éreztem, hogy nem jön be, de ez nyilván egyedül vagyok. Most az, az igazság, hogy az. utolsó ez az tényleg megosztóbb volt, mint az azt megelőzőek. Az, az érdekes, hogy a. Hogy a a csávó az tényleg a, a stúdió összes lemezé, összes hangszeréhez hozzá tud nyúlni, És ezen kívül pedig. pedig így igazából egy teljes, teljes értékű DJ mixeli, a saját dolgait is újra mixeli, meg mások dolgait is újra mixeli, sőt a saját is sokszor készen sincsenek addig, amíg újra mixeli őket. Amíg újra nem mixeli őket. A darom az, hogy elkészít valamit, és még nincs kész, mert még remixelnie kell ahhoz, hogy felrakja a lemezre. Tehát így nagyon-nagyon sokszor túl, túl, tehát, hogy mondjam, hogyha, hogyha bármilyen műfajba be lehet illeszteni, az az ő számára még minden esetben kevéssé mobis, vagy nem eléggé mobis. Tehát így mindig, mindig hordoznia kell az ő az ő áll jellemző stílus jegyeket úgy, hogy, hogy soha nem lehet nyers. Tehát soha nem lehet nyersen egy valami, hanem mindig, mindig be kell emelnie abba a fajta mobiságba. Igen, de nagyon-nagyon de, de, de, de nehéz, nehéz ezt a, ezt a dolgot tette érni, hogyha nem ismered az életművet. Tehát ugye nem látod azt, hogy ezek, ezek a, az újabb és újabb lemezek, ezek újra egymásra, ahogyan a régészeti leletek, vagy ahogyan a civilizáció. mindig egy kor lenyom, az biztos. Tehát főleg a korábbi lemezei még a préj előtt azok, azok nagyon határozott, ami 10 vagy 15 év távlatából meg végképp, tehát nagyon-nagyon határozottan azt a, azt a 90-es évek elején induló ilyen réves, hauzos dolgot így visszatükrözik. Vissza, vissza ami, ami nekem nagyon tetszik a mobili számaiban az a, az a mélység, ami úgy popzene, tehát szórakoztató zene, popzene, de valami hihetetlen mélységgel ilyen nem tudom, templomi hangulata volt. Az előző szemnek is nekem lehet, hogy ezek rossz kifejezések, de hogy <coughs> valahogy nem pusztán arról szól, hogy én most pop zenét hallgatok, hanem így valahol nagyon mélyen kapirgál bennem valamit, ami elkezd így sajogni, meg, meg így érezni. Tehát így felhoz fel olyan dolgokat, amiket úgy általában a pop nem szokott. Spirituális pop. Hogyha van ilyen, nem tudom, hogy van-e egy ilyen a kibaszott, Nincs. kibaszott fádon, vagy ha van, akkor basszál oda egyet. Nem, hogy igazából a... a ö, mit, jelent, mit jelent az, hogy... Mit, mit jelenthet ez, hogy spirituális pop? Semmit téven hogy, hogy, hogy a két dolog alapvetően el nem mond egymásnak. Tehát a spirituális az azt jelenti, hogy csak az Isten meg él, meg a kettő közti kapcsolat. Lehet. A pop az meg azt jelenti, hogy ezt szeretnénk értékesíteni, és lehetőleg kurva nagy példányszámban. És hát. rádiókban is szeretnénk hallgatni, meg ő, hát, ő, ő, csatornákon is szeretnénk vetíteni, és szeretnénk kurva hosszú turnét, ugye, az Európában, meg a világban, meg a lófasz. Velepékből szól ez a dal. Nehéz ezeket összeegyeztetni. Az igazi is de De az az érdekes, hogy, hogy a, még, amikor, még amikor a legrokkosabb rockzenét játsza akkor is lehet érezni, hogy ilyen hatalmas mélységei vannak. Meg azt is lehet érezni, tehát amikor például diszkó, diszkózik a csávú, akkor is lehet érezni, hogy Bossa meg ez a diszkó, ez alapvetően nem is lenne szar, csak a sok rossz ízlésű pöcsöt nem lehet volna szabad odaengedni a közelébe. Tehát, hogy így, ha, ha ilyen mobik csinálták volna mindig is, talán nem is lett volna ez a diszko annyira ellátkozott műfaj. Még én például ezt gondolom a következő számra, amit most hallani fogtok. Hogy a, a címe azért más sugar. A címe más sugar, de a műfaj az mindenki eligazít. És, és az is érdekes, hogy hogy itt nem csak a diszkorról lesz szó, hanem az állati jogokról is. Tehát hogy az állati jogok mellett is felemegy a szarapopi ez is, mint oly sokszor. Sziasztok milyen jó <gül> és na, Csodás az a szám, hogy az a jó, hogy senki se számít arról, hogy ilyen bestialis régen lesz. Hogy, mindenki egy jó tartja, addig amíg a csirke meg az az embert. Hát, ö, látványát tekintve ez a klip, ez leginkább a Beastie a szabotás című számára emlékeztet, ami fizualitásában abszolút ezzel ez az ilyen, ilyen ócska, B-kategóriás paródia, Viszont még a szabadás nem szól semmiről, addig ez viszont egy nagyon kemény, nagyon fajsúlyos témát adát, viccesen, kicsit, kicsit karikírozva. És a végén meg nagyon komoly a, a vicces, vicces de a végén, annyira durva, tehát még nem várnád, egy ilyen szituációban, ami ennyire fosság, nem, nem, gondol, nem gondolákkal olyan, hogy a végén így vér, meg így megzabálja, meg ilyenek. Tehát, hogy ez ilyen szem, szemét kieszi, meg ilyenek. Tehát, hogy ez ilyen... és, de hát, ha meg megnézzük, hogy hogyan kezdődött a trip, hogy mennyire borzasztó dráma, tényleg, ahogy ez a kis csibe végignézi azt a mészállást, azt a szörnyi holokausztot, hogy az mennyire hogy ahogy ott ezt nézi, ahogy szembesül ezzel, és aztán micsoda egy állat lesz belőle, és nem kérdés, hogy ez a, ez a tíz évvel későbbi nagy, nagy csirke, ez maga hobi. Tehát, hogy ő folyamatosan szétszerepi magát a saját klíteiben, hát ahol, ahol ül az öregek közt a szociális otthonban és vénemberként nézi magát, ott is a tévében saját magát látja, saját magáról szóló fényképpal rohott nézi, hogy ilyen van a fejek körül, hát, ugye, módon egoisztikus. Az előző léteben, ugye, csak ő szerepelt a színpadon, minden hangszeren egyszerre játszott, és akkor itt, ez is ő. És ilyen szinten szeretne elmenni ezekkel a gecikkel, akik felzabálják az állatokat. <tos> az csodálatos, hogy amikor belemegy az ezredeshez, ugye tudjuk, hogy az ezredesről van szó. Mondjuk bárki azt a cégnél? neve, nem? Kempaki, <tos> De hogy a az ezredest? Valamilyen kolonál. <tos> Sanderszredes, Sanders ezredes! köszönjük! Az amikor bemegy Szánders ezredes, az ez az a csodálatos, hogy Szánders ezredes itt körül van ilyen picsák, ilyen ilyen, ilyen, ilyen, ilyen hidrogént peroxittal szőkített picák körülveszik, és Szánders ezredes csirkét zabál olyankor is. Tehát nem a kokai szívja eldaszolni, hanem a... Amik... Kurvák seggéről, hanem a csirkét zabálja föl onnan is. <gül> a szánderzen vele hát egy ilyen egyimenziós karakter. Egy, egy karakter, jó az, aki a csirkét eszi. Nem gyártja másoknak, akik eszik. <gül> hát, hogy akkor nincs batek, akkor meg lehet, nem tudsz olyan pillanatban rányitni, hogy ne épp egy csirkét enne. Kurvák seggéről. Hát... persze, az igazi díved, az tűbbül, tehát ugye is azt a tucot tolja. Semmi. Ő annyira romul hogy a fokaira rá néz, csak a csirkehús. Baszi. Jaj, a végén róla Isten! És az is azért egy társadalom kritika, hogy ezt a két kurvát nem érdekli, hogy épp egy emberi lába tevet, meg a végén a csirke. Ez a lényeg, hogy nagy szegény nagy hatal. Jó esély van rá, hogy ugyanazok a kurvá. Az elején az ellenesnek. Egyeknek. Így a kurvák maradnak. Tehát igazából van ez a party a csirtikben, az emberek között, ezt így el kell rendezni, és a kurvák azok egyik úr, megöröküljük a kurváit az ellenesnek maximumban. Ez olyan, mint amikor az AVH, vagy a nyilasok lettek az AVH-sok, mert szerelem, aztán az MSZ-sekből lettek a fidesesek. Ez volt. Szóval, hogy így a, a Bobbi mennyire sokoldalú, azt mutatja, igazából a körüzemében talán nincs is sokoldalú figura nála. Tehát, hogy így, ő az, akinek nem csak minden hangszer áll jól a keze alatt, de gyakorlatilag minden kütyű, minden létező kütyű, illetve hangszer. Ő az, aki a meg fotogén. Jó, az azért, mert mondtuk egyébként, hogy nincs, nincs a XY-nál alkalmasabb arra, hogy minden hangszeren játsszon. Tehát legutóbb, amikor itt ültem, akkor éppen Enik Révic volt ez az ember. Mindegy, most meg Bobbi. Mm. Az a lényeg, hogy. Ő az, akitől tényleg semmilyen műfaj nem álltából, Ő az, aki saját magára tudja alkalmazni a különböző műfajokat.